پیاوت ولرای د اقراء اسلامی کڅټ مرکز د قصہ خانی بازار شاته کباړی بازار پیخور خار د شمس الرحمن وحیدی دکان الله نحمدو و نستعينو و نستغفرو اوعوذ بالله من شروري انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضللا ومن يضلل فلا هادي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 هو من اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العبدون. الله سبحانه وتعالى فرمى لي ذيه ايمان ولا نفسنا او مالنا الله رب العالمين اخفتني بالجننه مقابل نځو با په ورو خبرو کې سن نه استعمالوي دادة الله شوي دي زمون نفسونه کله چرته احلی او واړي ندا اغم مال دادة الله لري او قاعده دادة چې کله شریخ په ليوشه پچا ور خرج کی تاریکی په خفن تصرفات نه کوي ته دکاندار یو شه د پچا خرج کې بیت تاسو ما نه تن کي خور هغه بنه خرڅه به بلچا او نو به کې وتی ونه به خرابې حفاظت به کې ترदेशीर مالک یا راشی وتوربی اسفاره او کدیشي کې د نقصان پیدا کا مالک هغه سره به د توای مشتری چې زین علما ولیدا شی خراب کړه نو ممانت ما کې شناخت کړه ایستبه د طبي ته واپس کې به بسکه بل مشتری شته دی نه په غیر د رب العالمین نه شیطان به د نوای خو جهنم ته بدله ورسې دي اته کریمه کې دی پی دی دی شغب په دې زبنه او مقصد ته راشو هغه دا چه د ایمان والا نفسونه مالونه دا الله احست دي په مقابل ده څه کی د جنت کې جدي ته به جنت ملاوي دا به ایمان به دي ته جنت ملاويش نادیو به کارونه وسکه ته نفسه مال الله لوړ اوچت کارونه وکي او چت کارونه دو دی یو جہاد په سبيله الله ده الله تعالی کې که تلونه کو ولا او خپل وینته یو زان دې لپاره قربانا ولله خو دې ډیر ګټ خلکو کار دی د ډیر چتو انسانانو کار دی هغه د الله لپاره خپل ځان مال قربانا ولا او دا وی کیبه ماما سوک الله استعمالي سوشد الله ډیر کوي هغه بندگان دي استعمالی والله اعلم بمن يكلم في سبيله نبی رسول الله فرمای الله تعالی په معلوم دي چې سوک د الله په لار کې کی زخمي کیږي او سوک د الله په لار کې نه زخمي یعنی نفسی اسمی مجاہدین دیر دیر دیر خو حقیقی دا رب العالمین تملوم دیر یو کار دی داد دا غم دا دا دا دا معالی لمر دیر اگو چت کارون دی جبایی که استعمال دزارون او دوی میروست خودلی دی چه دی دیو کار دی اتایبون العابدون دا خپل زان پاکولا پا خیسته صفاتو بندی پا خیسته سپتونو خپل زان سپاکول دا دی دیو کار دیو کار دیر مخیمه دا ما زو شو رکړوا چې د مومن سړي اعلی سپتونه جدي نه هغه علو له همت خوشو دا او دا پیدا کی دی کی دا دا ده خوشو سر لس اللہ دی گوری نو یاب دی او داغینه کست چې بده نه پدای کی د آیات کې کوم ذکر شوی دا ټول د علو له همت د خوشو سره متعلق الله صفات الله بیان کړی او کتیو ګوري نو یا با علو او یا با خوشو رب العالمین تا نو د دې په بنا باندې منګا کزانته مؤمنان مسلمانان نوvarphi خلق وایو نن موږ لا پکاز د خپل ځانونه په هټو کارونه کې استعمال کوو ورو شي نه کې موږ استعمال نشي په تا خبرو کې معمولی خبرو کې سپو کو شانه کې د نه پسرهونه لګي دا بس موږ خوارتایي او دا بد الله رحمه په موږ او کله چې ساه دا پسپکو شي نه کېو لګي نه نا د ناکار بندگانو طریقه دا متکدرینو د قلیل الهمت والو طریقه دا دا د مبارکی روایت آغا زماده مخنه ترشه یو وخت کې سند ملوکات ته به مل پیدا نه ک الله تفقدر کې سند به څنګه درته سری او حديث د علي ابن ابي طالب رضی الله عنه دې آغا ننک الله فرمای نبی صلی الله علیه وسلم ته دا ارشاد منصب کړی دی چې یاتي علی الناس زماننا دې همت متاله خبره کړې دا چې رسټمو د انسانانو د همتونو کمزوري کیږي خرابېږي کی با, کی با, و با, جور جور با و علماء لکه په زمانه کې با همتونو ډېر عالیونه خلق با جوړ جوړ کتابونه کتلو کتابونه به یادول او دا وس د طلبو او د علما همتونو کمی چې لکه ګرمیش را سبق پرې دو چې لکه تکلیف را شي بس علم نه ستوډه انګې د همت د کمواله د نه شرح نه ګوري کتابونه نه مطالعہ نے کوي وری همت کمزوری ده کليکشن وړ کتابو دا بچو ګورړی او تبه ما نو دي حدیث کې د ضعف والهمت د کمزوری همت بیان دی او یہ اتی الان ناس زمانا خلق باندې بضا سی و خراشی چې همت هم بتون هم داغي همت بسې اراده بدایو صرف او صرف د خېټې وی چې د خېټه سربشخه خوراکونه وې اوکا مزید ہوئی کی او دیوی ترکاری بزر پینز پا خیگی بس سر با سر او دکت پی کر بی یا دی روایت دامانا بلکل دی زمانه کې واقعی دار هم بتونو عام دی ملدار خلقو کروئی کی کتاسو پی کروکوئی ناغده سی ده سر چراپاچی گی نو بس ده چه و غمی و چه و سا گئی پا خی پراتی او دارن ملیانی و کسما قسم شیان پدې میاشتنه داونه پازابیو سره مې پازابې او بیرس د لاسو بجو چے. او به داونه هغه لګرمه د فار او درې صدر قسمه ترکاریا نه پکاول ماچېږم کې به چې او داګې د فار پروګرام به د ماکان د فار به خوراک تیارول نه لري تیارول او د ماکان د فار سلور پنځوش پګو تاسو نه قسمه ترکاریا نه تیارول او به کې فروټه هغه برابرول او به دې لوخه انزل او ټوله ورځې د سار نه تر د شپې یورس بجو پورې پدې کې شي دا با تاس و سن از خبر تکڑی اب هم نی نهمت هم بتون هم صحابه دور که داشته اینو بس که جوری خوراک سار برا دو که جوری به روانسی او بیا خورا لباس نپکه لوکینزولو نپکه دا چهو تیاروولو نپکه وقت لگی دلو او یا به مخصطن که جوری به بوکی وانچه سار بگو بواس بو کرد بس دادایو دا زندگی و غالبا که دا نادر بیشرت اگه وقت پا ح نو جديد د وژن اوقات وسره ډېر پراخو د الله سبحانه و تعالی بندګې ته استعداد هم پراخو کیو د الله د دا عبادت استعداد هم بهيو چه هرڅوبه چې کړه غرش چې همتهم بوتونهم دا وی رااده به سره پر سره د خېټوي د خېټو ټوم کار وان کړه د خېټو د وژنې زمونږ اختلافات جګړې په کورونه کې د زنانو یو بل سره دا خته د په بند راځي د ورونو د ور سره په دې شیټ نه د بلار د بچو سره په دې خېټه باندې دخې چې اجازه سره نه کری په 2000 نه کلی چې دا تر کاری به خراب په هکړه او دا د خپ په کړه دا دا روړې سوي د زنو دا که دا هیڅ همنګا چېرته ضروری شي ونه غنو چې زه خیر دا د بکنند به کې نه کړم نن دې سره وګیش په تیری نن دې بګی دا, دا, دا, دا, دا خراب وو نبه په دی وا کډې هر لنجي وخت میشي زمونږ ژوندین به ډېر لنجي وو زیه وای دا یو مرض بدای چې همتهم بتونهم اراده سره بو سره د خیر دی اودم کار به و شرفهم هم مط هم شرافت شو به دنیا سامانونه م دا بی د شرافت ذریئ شری پ انسان با چې د دنیا م سامانونه پ د جړی د دا اوس موټر د او داګړ د او دا بړ او دا بطری دا جامی دیدیته متای دا به عشررب کنی چلکه داړی او شرافت و بند د او حالله دله پنی د شررف نه دی دله پنی عشر بند سو د صی حی ک رای نبی علیہ السلام فرمائے اشراف امتی حملت القران از ما د امت شرفا داد دا قران قاریان دیو قران عالمان دی و اصحاب اللیل اسوچ د شویرا پاسی دی الله بندگی کی دا کسان شرفا دی اشراف چته ویری دی قران والا او ته او د شفی عبادت گزار او ته ویری دی نو کتا سو قران یادویت سم او د شویرا پاسی دی الله پونستاسو عزت مند دی اگہ کنے څغه انټيبنګلی د موټر او غاړو ته ولړلی دا عذابونه په جګ کې پراته دي د موبایلونو ته ځ عذابونه ويانه دا عذابونه په جګ کې پراته دي نه شرافت والا خلک نه دي دغه پزاب خان نه په پا پزاب دي په تکلیف دي په پریشانی کې الله عزوجلغه اچوللی دي هغه شرافت والا خلک نه دي دا الله باندې ځم درېم جمله او صداونه دا وقبلت هم نساء او هم او دا یو کعبه به سنانه ده که دا کعبه سره ګرګر چا تویګی کنه او کبل الله مقصود وی منظور النظر وی خلق اوی ته متوجی کی نو یی دی ټول توجہ به خزو توی بس که دا کېدنه به تویګره توی یو داند دی مت د ډیرو خلکو بيماری دا زنانه غ مقصود ګرځولې دی خزه او خزه او خزه دا مقصود ګرځولې دا داوت وی خبره کارا شوی دا من کزه نه الله رب العالمین د سعودي خدمت په لاره پیدا کړی د دې دت مطلب د پیریده په اړه کې دی د دې له شهادت سره په قبله جوړي او مقصد به دغه ګرځي ارڅه به پیریدی او خزه به د صرف مقصود ورزوي چې د ورځ مطلب داله نو نه خو یو نعمت دی چې الله تعالی ورکی لیکن دا قبله نه دا چې قبله سره جوړه کې د کعبه پر شانته عزت وي کې او داغه پر شانته تاوې ګره تاوې سره په وسره تدین او صرف و دینهوم دراه محمد در دانانی او دغه دین به روپیا شرفوی وی دین به دا وی دین به داوی روپوی وی پیسې روپیا با ته دین کرے کی خپل دین به په دیوانه خرڅی لکه اخر زمانه کې نور حدیث وی کملایي کنه بیع الدین او بیعرض من الذنیا به دا دین به خرڅی د دنیا په سامان دا بل حدیث نو دیناره درهم باندې خپل دین بربادی او قربانی ب د یو حمت بوي روپ او سرهپ د د کاره کږ لکه اسلام اسلام به او دا د کارپیرانو دا حریث مطالعه کړي دي اوله چل ورې چې دا مسلمانه چې مخک کار کوو که نه په تې نه شو کار کو خلکو ته کمونی دا اسلام پر د پوه شي نو دا خبره نهشي کلیړ عز الله ددی خلکو پ کې د اسلام او رونه وتی ندی د پهه طرپه تهدل غواړي اغطرف ش د پیسې روپوي په دابانې دا او کول دا رپو پل آرابان خلو گمراکول دا شرفو پل آرابان خلو گمراکول دا دا ایو طریقه دا وز ماس بکیم مرگره لاغه دا قصه قوله چه دا دا دی حکمت دا اراده دا دا چه دا, دا تعلیم دا پروگرامون چیدی دا اسکل تعلیم دا با آغا خانهانو لوری که اوار کرده ده دا. دا تعلیم مشران بدایی نا آغی او و کفریات آغا خانهان غرد کافیر ایا تو فریاد مبه دي اسکول کې طالبونه کې ورننه اسلام باندې مکمل با او مخکنه پکې نه وکو ستکه مګي چې په یو ټول مدلې 90 با دغه نه 3 با دغه اسکولونه په هغه کې چې څوک کم طالب ورنوزي هغه تبہ د کال 5000 روپۍ مقرري او پیس باندې هغه نه نخستريږي او کوم استاد چې دیوسه لګیدا 3000 روپۍ تنخوا به 2000 روپۍ تنخوا به او به د نورو او سرکاري نور لینونو کې و 5000 روپۍ تنخواه نو دا چا کار دی چې 5000 روپۍ تنخواه کې وخت یې ډیر زروه نه لري نه په دې طریقې کولای موږ داسانه لوړ یو ښه نو ایستک الله څو ګمرا کاوه نو دا غا خاني اند په ښکار کې برښ او د انګريزان په ښکار کې برښ او راتلونکو را را نسل به په دې طریقې ګمرا کیږي روپوش رپته رو به سوشرته ټینګي وال دا امتهان دی رب په موږ بینر اولي ابرو موږ یې زیات ترې مرګريک یو ملغود اغلو انجوز ولا واخ استلا چدا د موږ سره کار کوي کور کې دنا نه دی خیر د خير د موږ کار کوي په دې دفتر کې ادلته کور کې دي سره موږ دې مسؤلي کولای شي ویلې کولی طرفای نه نظر په لوم قرار وکړه اس نبه ویلې چې راځو یو کار کې خو یو کړ دې دفتر ته راکاره کیږي به په دې ترخه پردہ کې دفتر په دې کې ورور او اخلو دې 1000 روپۍ دې تنخوا ورسره ده د سس ثاني ول هو لج دې سره بدکاری وکړل ولاله په داسې سره کې باندې اگر هغه خوستل چې بدکایو وسوښ کور کې اله یو جمع مزه د دې کار وښ پلاری او درې چارته سکیږي ماته دې زو صلیزر به تر خو مې لا ویږي زو څنګه تا دای درو بسما استا حیا هغه دې قربانې خیر دې او چې دې زره پې مونته دې میشته میلاويش زه ګ دې دې او بل سلام دوستان دې غرض داده چې دې دین بدایي دراهیم او د نانیر جوړشي روپې او شرفې دا غرشې غنړي به کارا روپې او شرفې الله مونږ له پیدا کړې دي داخلي راهله سورې کړې ده رزق برابرلاره کئ هغه وعده کړی ده منګ یاته بسمک الله کړې منګ با هغه کار کوو رزق الله قبر سترسو چې په غورداري دوستان کجا کوې مفروم کې توبه دښمنان نظرداري اصحابي څه بویلې ده خبره کړې ده وې کهبل ترڅا يهودو نه سواره تعالی دې زکوړ کوي کهبل ترڅا يهودو نه سواره تعالی وې وې الله تعالی دې زکوړ کوي الله غردوش منان دي نو دوستان کجا کړي محروم دوستان به الله څنګه محروم کی الله لري هغه دې زکوړ کوي نو دوستان به څنګه محرومای کی تاسو د الله دوستاني ان شاء الله تعالی مؤمنان ټول د الله دوستاندی نو رزق او د پیسو درو پاتو د خبره نه دې پکاره دا شیطان موږ ډېر کړ دا خبره زین تر اولی دا فکر مکوې د الله د دین کار کوې ریسونه ان شاء الله دی ان شاء الله پیدا کړی دشمنانو له ورکی موږ تاسو دې مره کړی دا الله کو فزر توفیق سره ان شاء الله مقصود مې دا خبره کوله چې زمانه تر زمانه کې همتونه کتکیږي کتغورږي او چته وو همتونه علاوه تر قضا دا چې اغي پوښتته کارونو کې ځان استعمالې دا چته کارونو باز بیان نکاوو یو حدیث میو چې په ان کې د ریکارون منجيات او د ریکارون مهلکات ذکر شوی او هغه تاسو ته معلوم یو سلور شین نور دی چې هغه د سړی زړه خرابای د کلیل له همت وله کار دی هغه سموله غو او د دې سموله من مقصدا تل قلبا زړه خرابای چې دامن او تاسو ته ګناونه نخاله دا خبره ما کوله چې ګنا منګ ته نخره کیږي او منځ کې حضرت افسان ور او دا جائز شین دی لیکن اذا جا وزت قدر الحد شد حدنا وری نبی نقصان پیدا کوي در میانه به چلےږي پاغې کې لنن بداوی ما یوه د هغه نه کثرت له منا امور دی ورو ده کې دلا ارواح خو د شپې سره یوه دی ما خوشتن کې د ډیرو فرق عدد داله په شپه کې وخت یې ما خوشتن چې د ما شمنه باندې ګسوګي ګرځي یوه لر دورس ما جوړ نه و دی کې نبی و دشي نه بجرا پازي تاج اخ لارل اود سرجمن تلالاش او که پمنګ او تاسو تاسوګه سوغ بزرگی ناغه پکې د لیکار مانځه تر او دا امون زمندگی په خوب کې کوي ودې او امون زما بعد دراز است پریوزي ناغه ذکري ناغه تسبيحات پوره کولې نه تلاوت د قرانه نه دا اثر کې د الله تعالی ته تعلق ټینګ دی په دې وخت کې سره د الله ذکر وکي او الله رب العالمین ددا شپې په څه هسه سار مونږو کې سار وخت دا کې مستي مونږ هذا يجب أن يقول الله في أخيرت ساني قرآن في تشارة الله فرمائي إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلة هذا يجب أن تخبر هذا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلة فاصبر لحكم ربك ولا تتع منهما ثمان وكفورة اسم ربك بكرة وأصيلة سارة واخام الله يدواه ما زګر کې اوسه کی ومن الليل فاجل له او د شپې الله تسجيدي له غوا وسبحه ليله طويلا الله ډیره پاکي و د شپې اکثر شپه بدی کې تیر وم ما خام نه تر سره ګور اخسر کې تیری د مؤمن سری وسبحه ليله ان هؤلاء الظاهر شد يحبون العجله د دې دنیا فقد ويذرون وراءهم يوما ثقيلا و ترنا و زفر قصدا د دې سیاق نه د مريږي چې کین انسانان دنیا کې دا صخت تیری الله عزوجل غدرنا اورز ہوتا سنئی دا, دا علم دا خبرې کلم دا الله تو دوزه کې ودرې دی یو په دنیا کې په مانځ ودرې دی او دم په اخرت کې ودرې دی الله مخامخ په بربند سره ولاړې کدا وقوف دلته په دنیا کې داود رضالمزیدار کړلا خوشو سره وکړل په ادب باندې ودرې او کې او ډیر سات ودرې الله عزوجل د قیامت ودرې دلته دا یو بس تعلق لري او, او که دا و خوب مزیدار ونی کی الله تعالم نو دريږي په دنیا کې دا و دري دلمزنه ورکهي خوشو په کې نشتا ست ټولي صلات په کې خراب دي عبد الله دا خبره نقل الله وې شپې تاسوګه د تهجدونه کوي نو قيام بنه دې رب العالمین بذت اسان شي دا الله مخ ته کله قیامت کې دريږي هغه دت الله ساين کیو مې قوم الناسو لرب العالمین ا ټول خلق باندې الله چې رب د مخلوقاتو دې نو په دنیا کې الله ته آه غزه بدر ت رب العالمین اسان که دی مناسبت بن هفوی شویکنا نو ډیر خوونه چې له بسار بس کې او به بغرمه کې او د کیدلو پس ما خام کې موسه واچلو خو برش دا باندې خلکو عادت دی قرار یو دی او خاص کر زنانو کې دا مرض ډیر سار دی سارې مودي په گرمه کې هم دی مځګر ټین چې بشه کړ د پارو او ما خوستان چې به خوراکون اس کار او ټیوی ته کینی او په دې کې لا یو وخت کې وخت به بجو او تاجد مهجود ده خو ته چا ور خودلی منلی کې دا, دا ششته او اکثر د منځ په بند نه دی سوچې دي انصار کې نو وخت را پاسې ده څلو را کده منځ کې به سملی اوبې نه خلاص بجره را پاسې او چې اوس کې به د مسکین د دا اکثر زندگی وی دا دا چا کار ده دا د اغه چا چې کبیر الهمتی د دې د وجد نه همت د کوم بندگانو چته دا د څلو اکثرو چته د اسنانو همتونه لاند وی تاسو ګوري کور کې د اسنانو په سږګړی دا تلوب د به باندې دی جګړې با دا به تشکور کې دي دي په جارهوب باندې دی جګړې دا زه جارهوب او, با او دا جارهوب نشه او په ترکاری باندې دی جګړې په تنور بیم جګړې وړو وړو خبر باندې بجنګ او یو بل ته کنځل او یو بل باندې بهسانونه تړله او د یو بل به څه ټیکول او پنځه پنځه او لس لس او شل شلې خبرې نه کولا دا دا چا کار دی دا هغه چا چې همت یې کته ورځیدل ده څل کې دی هغه ناریو بده شي شينه مانه دونه باس نه لیکن په سړاو کې د څه کله شته چې د سنانونو لاندې درجه کې دي په غوړو باندې نه کوي مشاجرات او مجادلات او جګړې د دوو پیسو خبره باندې او مسلمان صاحب یې او ز کال ورانې او خبره د دو پیسو نه دي دوهونه معمول شي وي او یې باندې جګړه کوي زاد چا کار دي دخه دی له همت انسان کار دي نډر خوبونه شې دي دمویدې کوي اگر که خوب حرام شنه دي که تمور کی چې مونږ ته شریعت متحرره کو او کې کول پکاردې ما غوستان وخت یو دی کېږي سار وخت را پځيږي غرمه کې خوب کوا دا تاله فاده در کوي او کله چې زړه ته ضرورت لري نور اوقات کوم د کې خو پس دا غي خپل تصبيحات اسکار د دې پورا کوي دا وړي خبره نه دی نه دامن مصیدات القلب زړه دا شهم خرابې دي ته لکه څنګه ګوري د دیل هضم نه تاسو لا پکاردې زم شې شې داغه مخ کې مونږ ته شریعت اور کثرت دیری دیری کی کی او اَکَثْرَةُ الْكَلَامِ د ډېر خبری کولا ډېر خبرې چې سره کوي بلا ضرورت یې نه دین کې پيدا ورکي او نه دنیا کې ورکي او دا خبرې سره اصلي لګیه ده کې په ولې نه فزول الكلام سره د ډېر نقصان پیدا کوي حضرت دا سخته ای احسان علیه السلام فرمایلیو د حدیث نبی رسان ته منسوب ده خو کمزور ا دی احسان علیه السلام ته اصل کې نسب دي سید لا تکثر الكلام بغیر ذکر الله د الله د ذکر نه بغیر نورې خبرې ډېرې مخاوې فإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ خصوه للقلب دیره خبر زره کی دا غرس سکتی و ان الناس من الله القلب القاسي اغه انسان د الله نلری لری چې سخت وي اغه انسان د الله نلری لری چې سخت وي چې شاسره سخت وي دا مرضونه ممغو تاسو کې دی ورونه دي. دور سخت شي الله رسول خبري سمع اثر نه کوي اغه نور نشته دی اغه نشته دی زر نشته دی چې کم پیدا کول پکار دی دا غندري خبر نه بعد بڅه اسباب مختصرا نوېم چې حدیث کې کوم راغلي دي کې دې شي علمي انداز کې دا خبره مې نه یادو چې الله د عمل توفيق که راکړي زاد دی نو دا ډېر خبری شي او په دې کثرت د كلام کې غټول لغويال پر داخل دا, دا غین آسان سره وڅاتې نظر به الله عزوجل د دې نرم نرمي او نرمي په فګواشي او فساد کې بنا خرابي کې بنا نو کثرت کلام بيماري د خاص بيماري ده باز خلق بنی ولگی هغه ډیره وخت نه تیری سلام کان الكلام من فض فالسکوت من ذهب خبر د سپینو زره نه سکوت بیم غره د سرورونه ده سکوت او د سپینو زره غره د سپینو زره نو کړه د سکوت د سر دي. سر دراغه او فهد پکې او فهد ته په کې دا یو ځان د مستقله او قدمه او زوړه قران او حدیث کې د خبرو په و ابوذر ده نو پیغمبر رسول الله فرمایلی الله ادل لک علی خاصلتین هما اخف علی الظهر واسقل فی المیزان آیاتات نه درکې هم یو ذکرونه چې هغه په شاده رساندي او چې توله ساندي په میزان کې درانې دی او یا رسول الله و اعليك بالثول الصمت وحسن الخلق شبدر کینہ او اخلاق نکار والا دا آسان کارو ندی لیکن میزان دعوت نبی رسول امدر ژت کھڑا دا صحیح حدیث تاسو لشتره دے من كان يؤمن بالله واليوم الاخر کسب الله قامت منی يقول خيره او ليسمت کسب الله قامت منی نسدیو خیر اې توا چې د دنیا یا د دین په اړه پکې اسمت یې چپ کې ني هغه خبرې کوو چې د مسلمان رخصار ولې یو يوم المسره خبره کول مطلب یو د دنیا شيخ خپل څول مطلب یو ديني مسله ده دا غوې کې د عارفینو بندګانو او سوچ الله او پیجني دا یو طریقه ده دا, دا چې عام وقته کې ګونګین ادله په ذکر کې سم چلاکا امام شافعي رحمت الله عليه دا عارفین ببارکی اغه خپل دیوان کې لیکلي دي یو وخت داغه د دا اشعار مالید لري او ډیر مې خوشاله یو ډیر مزیدار د عارف بنده حالغه بیانې چیرې دا عارف بنده څخه توایش د الله پیژندون کوي وای فلل الله در العارف الندب انه یفيز لفرت الوجه وجد اشفانه دما عارفین بندگانو ودی چې د الله د ډیر یې د وجنه د سترونه ویني رواني خو شي وای بسې باندې پرې دا عارف. يبي تو اذا الليل مد ظلامه يقيم اذا مل الليل مد ظلامه على نفسه من شده الخوف ماتما يقيم ودري اذا مل الليل مد ظلامه شكل دشبي تياري راشي على نفسه بقنزان باندي من شده الخوف ماتما دديري يريد اللهنا فزان ماني غما ماتم ماتمي جوركدي ماتما ماتم <معطم> ازه تمام شکم مړ شه خلک غره جامه جاړې نو دم په غان باندې ما سماتم جوړ کړې وې او دا به صفدای فصیحا اذا ما كان في ذكر ربه وفي ما سواه كان الناس اعجما فصیحا اذا ما كان في ذكر ربه دا الله په ذکر چې کوي کې کله د دین په مسلکی وي په تحقيق د یو خبر کې نه کې انتہی فصیح وي خبره جوخت که مکمل زیتر صحیح او فیمه سوه کانت الناس عجمه په نور خبر د خلکو کې هغه د شویلک چاڑا د خلکو په خبرو کې چاڑا او د دن په خبرو کې چالاک زاده عارفین صفات دی وای فصیحا اذا ما کان فی ذکر ربی او فیمه سوه کانت الناس عجمه دا اي مچو دندریشت خلک الله په یاد انده څه خبرې کوي او غره ست دا ډیر خبرې کول شي د امري سخت زرنه لري زموږ د لپاره ضروري او دا غو مسلې خلکو ته ډیر بسې کې باریک معمولي کار کوي ومني زړه لري غنا بوونه غنځې بنوي چې دا خاصه وړه خبره دونه وټه فونې دې ډیره خبرې یا لګي خبره نه قران او حديث ته دی باریک وګوراو نو دمو د زړه د مصیداتونه د شری زړه خرابای ادرم شې چې د اغا کثرت الطعام ده فزول الطعامه دې وروډې falo نه ارواح ته فراکونه تا کسرې اكل چې داده سړي زړه سخته چې روح ته فراکې هیڅ وخت چې سړي باندې لوګا ناراضي د دې دوجنه شریته مت هره مسلمانان ته چې د رمضان وروجي وینسې نه پلی روږېږي کې کله کله نیسې د د پاره چې دا اپزول الطعم ما ده درکنه پیدا کیه هر وخت ته فراکونه سکا کنه او پدې کې وس دکې نه سړي نسب نه غرزولي خېټه مقصد غرزولي د دې باندې بس لږ خپکهیدل د دې خبرې دا مطلب نه دی چې راځي دی د ځان د لوګنه وګنه ځکه چې بدنونه کمزوري دي اومت دېومت بدنونه کمزوری دي کچرتہ او روحانيت یې کمزوره دی نو کدا خارا کوم په ځان باندې بالکل کم کیرسبه خراب شي زما د دې خبرې دا غوښته چې به ځنوږي چې شمع جهز د مړواله لیکن دې خټه ته مقصد وین او دا نسب العین دا نقصان ده دې باندې بس خپ غنونه کوله په دې خوشاله پلانکی ما دا دعوت وکاوې نه کو د خشې په کو د خ په نه کو او ار وخت دې خیدنه تعید الله تعیدل زان دي په کار زکه کثرت عقل شې وې داسړي زره کې سقواله پیدا کوي سي حد پر هم ضروري نويره سن فرمای ما مل ا ادمي من بطن بحسب ابن ادمه او کولاتن يقمن الصلبه انسان چوي کوم لوشي ډکينه نا کار لوکيږي انسان په کارو چې څو نوړيږي دا ملایم مضبوطه شي او که خامغه ډیره خا خوري نو دی خوري خو دری چند یو یو دی کې یو یو میاده دی لګه د وبور پروسه لګه د فراغ نه پر لګه نه پس د پره چې صاحب کې اخلي راځي چې ټول خوارق شړې په ډکه کېږي میاده دی په ډکه کېږي نو به وبو چې به ورواشي نو به وسکه به چې صاحب اخلي نو به ځي پر حتونه اکثر بدی خرابې به حدا خوراکونه کول ارواح ډیر فراغ دا نقصان لري دا چې قران مطالع کړه الله قران کې دا و چې ولات تصرفو ان الله لاحبالمشرقين ديكو عید الشدید للمشرقين احادیث نبوی هم په دې باب کې ډیر دي چې زه دې مسله اختصار به مقصد د زکه به طول نه پیدا کوم نو صلی الله علیکم چه ده هغه شیده کثرت الاختلاط او د خلق سره ډیر ملاوه دهم من مفسدات دي دا زره خرابایي چې سړیسه حالي وختنیو ټول وس انسانان له ورکه وي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې هغه اوقات درې تقسیم اوله یو ټیمه خپل بیان د خپل خراسکاګ د پاره وو د شي مستقیل ډېر ټیم نه یعنی په دې ورځ کې وسنه څه وخت هغه دا ورکاوه او څو وخت به ملمنون او خلکو کول ورکاوه صحابه د تعلیم تعلوم د پاره او سر ټیم به خپل ذکر عبادت خلوت لورکاوه نو دا څنګه شي کول چې ورځې درې کې په جره هیڅ کې د درې درې ټیمونو جوړ کې مثلا سارن غرمې پورې په دې کې د درې درې ټیمونو سره جوړ جو کې بیا د مزبکی نو رسټه د ټیمونو جوړ کې مازیګر یا ماخام د څه اندازه جوړ کې ځانله سټیمونه الله د پاره صفله ښایسته پورې کوله بزګر انسان کمزور دی اخره بیان الله ور کول او سټیم اغا د الله سبحانه بندگان الله ور کوله ټول چې صریحا کول کې هم نقصان او ټول چې الله ذکر نه ور کې هم نقصان ده ځکه چې د خلکو حق بربادي اټول چې خواہشات لورګه نم نقصان ده که هم کټ کې تین هم نقصان ده دا کہ انسان دا نفسه د دا دابه د دا حیوان دی وی سفیان سوري ویلی ان ها ها نفس کذابہ ذی ان علفتها نركبتها نبذ ذلک حیوان کپدی باندې غاده ولورکه سور به شيپه او وانا اجعتها کوګه دیکھلا نبيبا پای باندې سور نشي به با تعالی فائدہ درنه کی د دې د وجه نه سنثو فی ذیہم ورکول بکارد د دې د پښتو کار واخلې خراس کاک خوب د دې د پاره د دې سره د کار وانی مقصد دا ده چې کثرت اختلاف د مزر د اختلاف به یو څو قسمه ده لمدغه اغوا وره اولن نوع اختلاف شته هغه داس دی لکه د غذا پشانتا د خوراک سکاک خوراک او سکاک به درې ذو ضرور کې کني څه حد خرابې د دریزه دمن غو تاسو خورا ښه کم کوو نو باز اختلاطونه داسې ضروری دي چې دا ورځ د دریزه له ونه کې روحانيت ده خرابې دا اختلاط او العلماء والصالحين د علماء کرامو او د صالحین مجلسونه کې کېنستلو دا کې دی ونه کو دا ورځ یو ځل د دریزه له ونه کو نبی به ستاسو روحانيت خراب شي ازون د عوامو مسلمانانو د روحانيت په دی خراب شوې ده زمونه طالبانو په دې خراب شوی دي زمونه مللونو په دې خراب شوی دي هغه څنګه د چا سوالهین نشته د چا موږ ته دا, دا خبرې وکی موږ لاړو شو دایو مجلس کې کی کین نو نشته نشته د استروهانی څخه پرېواز دا روح مې یو غوړې زمون نه پوس کې دښې نه دی غواړ یو بدن دی او روح دی بدن چې د روټې غواړي خوراک اسکان دی ورنه کمړکیږي دنه تبکیږي نه دا بدن پسې دی په بنش نو دا رنګ په بدن کې روح دی روح او عادي زړګي اګه د پر هم رزق پکار دی رزق دا چې شه ده الله د دین خبري ضروری او ریادله د زوري خبري لیداګه د پره کده د ولور نکړي روحانیت دی ملکیږي لکه څنګه چې د خېټه وګيږي روح هم ملکیږي تبه ژوند دی او روح به دی مړی نو دا پس ژوند دی چې د شې د قران درس ته کیننه دا شې د حديث درس کیږي اګه ته کیننه واغو نشي د خبري کې نظار وحنیت به دې مرشی زمون په دې ور کې دا اکثر انسانان روحینت مړ لای کنه دا وجم دادا چې دا. دا قسم خبره نشته ده دا څوک نه بیانایي مولا زمو چې دې اکثر د جمعه پر ورځ باندې خپل دې چې خوږي بس اهل حق به سرهونه کوي دا راکټه کسان پیدا شي دي ګره امامان نه منني په دا, دا مسله ده کما قبرې ته لاځوي چې کسان پیدا شي ښاتونه نه منني او ښاتسته دې ګوره بلان کیږي راغله بس دا خلک به او به دې خبره ور دا له حق دشمنی پیږوري روحانيت بده کوم ځای نه پیدا شي تاسو بيانات عامته وګورئ تقاريب لک شانه واري د خلکو بيانات ووري کم چې په من کې مقررین علما دي هه تقرير او دا غیر بيانات روحانيت بدله جوړنه کی اړبری اساس پینشي توجه به رب العالمین ته پیدا نشي او هرغه تقريره او بیان چې منګه اخرت ته متوجی نه کی هرغه بیان چې الله دي محبت د لوز رکی وانه شي هرغه بیان چې زړه له نرم د دین د یو مسلی محبت د روانه شي دا د دې د وژنه د اهل علم سره د دا دین دار خلکو په مجالس کې کېنسته له د ضروري دي پوره کم از کم چې یو ځل خو وي کډری زره نن یو ځل په یو ځل نه د په کار کم از کم یو کر په خامہ په کار د کډری زره ونښوله اوس مونږ عوام دا کار کول شي خو نه کې څنګه حرکت سار دې دکان ته فشار مانځنه رس تراشي او کتاب شروک دلب ته حدیث ولیکي قران, قرآن ته کېنه انکه تیم د سنې د وختي زمازګر کړه چې هغه ته کین دا خبر وي رهنوز طالبان د پاره دي ساغي به وری تاسو د فرانند زمازګر وافس سنې محکم ما خوښتم درسونه په مساجدو کې کېږي چې هغه ته کین کونکي یو استاد باندې بزور شروع وکا چې استاد ما ته د کتاب و یو ریسوالهین شروع وکا بند کتاب شروع وکا د قران ترجمه شروع وکا د خپل ځند اصلاح لپاره نو دي تک نه اصل دا, دا, دا, دا اختلاط اغه دخل کو سره اغه داسې دی به منزله د دوا لکه د وای د وای څنګه کله کی په اغه وخت کې چې نا جوړ شي چې به ماشوره دواې بکې ډاکټر له بورځه چې نا جوړ شي نه راځن لمونځ کوچو ورزو اصفه تاسو نه کله کې دی ډاکټر کله کې چې به ماشه نو دا دا اختلال د اغه چاسره دی چې معاش دي ستو د ضرورت راځه دکاندار لورشا ستو د ضرورت نه منډې تلل ستاته ورت را پلنکې کاربار د د را شو چې ضرورت دونونه ب ورت ته بازارونو ک ګ دل په منډیانو کې رضدل اسې دوقانونو کېکنستله دا صحی د ضرر ووررک دکهه چیپته روان د نا جوړه نه د واسې کار د سی په بازار ک نه شتهي او د به بازار د د شاګر ته ویل چې تخوا نه بیا ک نه ش سره چې بازار دا او من منږ بل چې لو ان ن من د سره د پاارو چې د بازار د عاب یو او په خلکو باندې سلامونه واچو خلک په پیسې وګټي ا موږ په با بازار تلل شو نو دعوت به وکړو سلامونه په خلکو واچو د بازار جواب ویل شي چا څه بده نې کوي خبرو تجارت دی کنه نو ګوره چې دا ښکار نې اغه دې بلا زرتہ د دې ځینې کې نګرزی بلا زرتہ چې زرتې نې دې دینه دې پیدا نې او درم نمبر اختلاطا اغه بی منزلتی ادعا او دریم نمبر اختلاطا آغا بی منزلتی ادعا دیدعا دیبی مغی پشان تره لکه د بیماری د سره ځان کنه که نه نهداره بعض انسانان د داغوی د اختلالات نه ان ساعتی دا س نه میلاږي دا بیماری چې دا دا بیا ډیر قسممه ده بعضې بیماری د سر دردی په مقدار کې د بعضې دسې دا پهیټه دس دي بعضې ببیماری دې وي چې پهستر به دردي لاسونه باې بعضې دکیین سر به درجه کېوي بعض چې د هغه د یکان د پیټانټس په درجه کېوي چې کو جرړه ببیماری ایي هغه درجه ک خل ې ارقان او دا دارنګه دا کینسر بیماری نسبتان چې تواید اګه خلګیری هغه دا چې ولګی سړی مری نو باز هغه د دې ویل کسم مل قاتل لکه زهر څدرم درجه هغه دا زهر به شانه زهر کې دی او خړ نه دوار به مړې نه ددن و انسانان په دې څدرم کې جوړیږي هغه دا چې باز انسانان سره چې ملال شوري یخه د سر بوخ ځایږي د بژن سنانسه چې ملاشولی د یو خوش خبره به ته ویږي ربلخه پي بعض انسان چې ملاشنه د غنا خبره به دته وي او عبادت به د چا شروکړي په تاب نه به مستوي بوستان به چب زې تړي یا بل ته پردوز نه خبرې کوي پلان کیږي او کاځه روانه او د څه چلو او دا چلو هغه تصویر به ټوسته په ذهن کې واقع شي په کې به په تقدیک کې د څه لري کې نه بد لري کې د دې د وجه نبی صلی الله یو زنانه د بلې زنانه سره چې ملاش او بدن دایده بدن سه وجنګي لا تباشر المرأه المرأته فتنعتها لزوجها كانه ينظر اليها دا كذلك لنه شکل خوند چې پتوږي چر بلانکی خزا او دا چې استو او د بدن او دا او دا داوی اټول تصویر ده په ځینګه واقع شي کانه ينظر اليها او یګو تا ګوري زګه د دماغ تصویر اخلي ګان دا غزان تصویر راولي او دا او تا ګوري بس ریکه هغه دا د ډیر موجزانه خوستاست تجربه وکي دا غزرکه مرزي خپل مرض دچا اناسو دا كله انه كله انسان ينځه بما فيه دګانه چا په دې کې چې کومه خبره وبخبار ترې وزهري چا په دې کې چې ګندې راو تاسو ترې وزهري نو د دې انسانانو چې ملاوش به حیا به کې ذهن به خراب کې منتشر به کې د یو غاټ کار به دې شروع کړي هغه به تېڅ په کې چې دغه خبره نه دا ماینده اتشب نه خته او دا اکثر په دعوت د الله دا کار کې په طلب د تا کې شر طلب کاو یوکه د لاره شهر دا خبره فصدو نه نه د کتاب یادې لګې ایستبل خبره اهتمام ساده نه وبس کله ته دا مت ورکم خبره شي له کده خبره خوونه زوري نه خلک دي خراب شوی دي سو خبره نه مانی خپل کار بکېر چړې غل کېنا مهم کار زوري خبره هغه د نسو نه کېږي چې تسلیذ لري درکي عطا ته وې دا کوا الله جل لاجر درکي مونږ نه شکوولې ته کوا تسلیذ لري درکي بلکې غالبا هغه پس کې لما تعيزونا قوم ان اللهم اهلكوا ومعذبوا أه... نا كان خلقه فاسدني كان تهلجن سيد مکو دائمني قال دشن کی جنور تو وای تاسو بنش اغوننگار دصن وای غنی تاسو نسید مکو داده دي خلقو بیماری نو دي بیماری کې بده واچی دي دي دوجنه ډیر می داوی دغه نقصانات نباخه چې ملای شسم القاتل لزهر دي چې دوه دو دا یو تقریبا بیانته که اساس دایي درسونه ته کنستلې نه دا شانتوی کوله دغه خبره بهو کې چې ستا ذهن به کمزورې جواب بل نه درځي واغه به یو شبهه راوځي هغه شبهه وي واستافزر کې وسط ددن نهونه کېشته به بیر انسانان علما ویلي دي چې خالی ذهن دي امن دي د دین خبر نه دي هغه د شیگان او د قدانین او د مبتدعين کتابونه نه ګوري دا چې و ګوري نه کې عدله به جواب نوردیسته به دماغ کوونه کړ ډیر خلک بدیګوم راشول او د غلطی لیټری مټالیاکۍ دا ګوري جواب دغه جوابونه نوردیسته ګمراش دغه غلطه کتابونه د مطالعه کولو او د غلطه مليونه ته کښنستل هغه داسې مثال لري که زهر خورلا نه بازی پسقانه مجرمانو سره چې کښنستل هغه باندې دین دښنه بربادت کړ تاسو به دا تجربه کوله به وشئ او استاذ شابه شي یو یو یو ټکی به تاسو نه ستاسو د دهری برایش یا بابا الله باندې کافر یو غټ تصفیب اوس لري لګي بای تصفیب مړای او موږ نه مړ angle یمنسک د دهریو کافر بای هغه با یو تر از سره خوشی کی چر د علما د سوی کنه د بلانګی خبره کوي د خپل سینس خلاف د د خپل د خلاف است بدعاوې چې شکونه واجب د الله په باندې کې بدآګي و تر ازات نور پاګه خبرې باندې بې با ایمان راوړي نه تپوس بدیدو پڑھنه کورانه د لپاره تا څو چې یو اراده الله یانځل ربنا کل الليل اناش پراک وزګند سنگره کوزي دا حبته خاليکی او کنه بخاليکی خلکو لیست تشکونه واجی دورانې لپاره ستابو مست شک پیدا شي د نیکانه باز خلکو چې کنه سګندایمن بده سره ترقی وکي او دا باز انسانان چې کنه سې دا د زړه باندې څه خرپل شي د تور بش او د څه ګنده بش دا په دې وروسته چې انکرې د کنه د کړې ما کوله کړې ددا د باز انسانانو چې کنه ستې د انکه پیدا شي او دا باج خلکوسه کیناسته ترخیب دی ایمانوی نو د دې د وجنه اهلی علم ویلي دی چې د غلط خلکوسه کیناستل د پاساقانو سره کیناستل د مجرمانو سره بلا ضرورته کیناستل د نه دی پکاره یو شی په خپل خرڅه ته غوکا او, او به اندسی اغه سره که په شپه او په غه کې پراخی وسره کول دا بستان دین خرابوي که ته سکینی په دینت کنه چې څه په خبري ور کا داغه خبره ته غوږ منګدا ته خبره پیش په دینت ایو خبره راځه. اگر ساده چې کثرت اختلاف چې کوم دینه د سړي سره خرابوي کثرتې مشاجرات د جګړې چې د سری سره خرابوي دا رنګه کله چې سړی د سار نه والا مقام همیشه دنیا لپاره وخت ورکی انشغال بجمع حتام دنیا من الصباح الى المساء د سار مقام پورې همیشه د لپاره سوی کار کسب ورکې اڅ وخت نه ورکی د دین لپاره رب د هغه مقام ایمان بلده په ثواب کې او که دا خبر شته وو کی ناغتدا ما موږ کار کیږي ټول وخت دنیا لور کول دا د نړۍ سبب دی ډېر اختلافات او د خلکو سره مشاجرات جګړې کول دا د نړۍ د خرابوالي سبب دی د دې د وجه نظان د دې غنجون نه ځان ساتل فقار دی چې دا الله ته پاک پاتیش مختصران مختصران تو اسباب لن لن یو سمونت کې چې دا سره پڅنرميږي هغه لن داسباب دی دا نبی سره سلام نو صحابي ته په څیر رسول الله دی سچکه له سوابقام صحابهو سبدا دذر غم ډیر زهته نو یې فرمایل چې د وکاراوا یو اطعم المسكين مسكين انت د یتیم سر لاس راکاغه من الطعامك اکبر فراقكم پاغه بنيو خروه نو یې لن قلبک استزر او حاجتنه مند الله ذانل عجیب ان اس حدا ایتمانان ځن تر کول لړې باندې کې نه ولا سر باندې الله سره خل او مسكينانو لا طعام ورکول څونه چې د وسکه د یورپ یا دويادریا سلوط پکشم گاون کې وغيرها د ځان دړو د نرموالی سبب ده قصات القلوب ده الله وکړي تهونه صحي مسكين باندې شفقت نه رازيد الله په بندگانو ایتمانانه باندې تادوس ما باندې حدیث کې ذکر شو ډیر معمولیاس ورکره کې مونږ ته ډیر غټه علاج ده زکداچا په خپل رحمت دې محمد رسول الله دا صحیح حدیث دی سندن یاده نرموري دا, دا سبب کثرت ذکر الله دا الله دې یادول دا هم د زړه دا حفاظت ذریعہ هم دا حسن به حسن کلا دا او دا, دا رنګه دړه نرمولم که سبب دې ادعا څه د واګه نړیږي غواړي دې سند سړي نرمي الھزنتی امر الاخره دا خیرت مبارک لګم جن کېدل چره سوشل بخیده قبر د هاشر په عارکه وسې لکه څنګه یې غمجن شي د غموند سره دې سره کېد نور مواله پیدا ګین امید دردارو ځان چاته پوسوکو د اړ څنګه نارمیږي هغه فرمایل چې عیادۃ المریض بیماران روقاله وازی د بیماران سره وینې خپل چا ماته الله د چا ماته سترګې د چا خرابې یوځه باندې دردې بلځ باندې هغه سره وینې اوره لکه څنګه احساسی است شریف نرمش هسپتالون د او دار حضور الجنائز جنازو په څه ځای دا او دا سره ملله غوړو فرنجون دیو دکان کې ناشوننده ده نشه تاسو په زمزمه اول اتلا علی القبور القبور انتکر او په فکر ما شاله چې موږ قبرونو ته ورځو خاص به چکر خبر نشاله چې دا قبرونه د ښاله به ودي بازارونه کې به ګرځیدل هدي پیسو په سیمه نه سره لواله وسه غته پرتی دي تاسو هیڅ هم نشي کولای ا داس موږ حالمه ده ملخصه پیدا شې سره کې ود ډیر نرمي پیدا شي اتلا علی القبور القبور انتکر ورکار کیږي او یو ورته ذریعہ د الله تعالی عظیم کتاب د چې موږ تراله لګله قران او د قران چې سره وای او دا ترجمه سره تیا دی په تدبر باندې د الله کتاب لوستل او ځان سره لګول او چې له دا خبرې کومه ته کی دا هماته وای چې بنده تبصره کیو ما ته وای چې دا حکم وکاو ما ته وای چې دا کار وکاو او څنګه ځان سره لګاوه نبه دی وقته په تاسو د خپل په کمال باندې پیاشي دا نه دونه کتاب د غراجه کې د قران سره سوچ سره فکر سلسله له ځان سره کول موږ په قرآن د بل څه سره له ویل خلک خراب دي لیکن قرآن ځان سواله غوا لیک عمر رضیانو اظهرتم طیباتکم فی حیاتکم الدنيا د ځان سره له کنه او شربت الای شی وید انس کوزه کې ځي بعضی کاران سره له ویل تاسو دنیا کې مزیر کو دی دsene چې موږ ته ونه او یو فیره دا ویلی چې الله مغفر للظلم ویتاسو دا رات نه دی او رزلین نن انسان له ظلمن کفار انسان ظالم دی او کاثر ده رحمت توای الله ان له انسان له ظلمن کفار دی چې ان عذاب ربک لواقع عذاب رب سواقی کیدونه چې ما له من دافیا سو کې نشي ده په کاوره اخرنا راکوش تکه ولا غواړه دی ا په دون اثر وکړي چې ګرځیده بینش ایستنا جوړه شي یومیش خو به مان دی اته کریمه دونه جوړه کړو عذاب بواقی کی او په قرآنې زواته کوم ما له من دافع یوه مې دعو نه اله جہنم دا کاتران لیکن ایمان والا باندې کیږي زکه صفته لګيږي که اس منګ تاسو الله راځي الله وګنئ زاد سوز رد مونته دري د دې د وجنا دا آیاتونه د قران چې ځان سره لګول نو ان شاء الله تعالی د غرد جوای دا ګر نو سفیدی نو سفیدی عجيبه نو سفیدی ورې چرته ونه غني کوري مو ګنه لري بدل پیدا نه تر کوي دا غټو کني دا خبره لوي وګنه انتهای غټه نو به متا سره در د د دې خبرو اخر نه مغناطيس مغناطیس شوه مغناطیس او چې دا ګند صفتونه د شوینه وباسي او دا کې ستاسو صفتونه ضرورت راوړي هغه یو صفت چې هغه کې منګه شروع دا هغه صفت وزاحت به سباني درس کې ان شاء الله تعالی زه بیان کوم دا خبره به ختم شي بلې موضوع ته لاشو ان شاء الله تعالی اته الله وکړه و فطاسته تقریبن علی وبالله تعالی توفیق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله والسحبه أجمعين